Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 5 Ei bine, te voi mai ține arestat încă un timp, cât mai puțin cu putință. Principala acuzație împotriva dumii tale este scrisoarea asta și iată. Vilfort se apropie de vatră, aruncă scrisoarea în foc și rămase acolo până ce o văzut prefăcută în cenușe. Și iată că am nimicit-o, continuă el. Domnule, strigă Dante's. Sunteți mai mult decât dreptatea, sunteți bunătatea însăși." Înțelegi că, după o asemenea faptă, poți avea încredere în mine." Porunciți-mi și vă voi îndeplini poruncile." Nu," spuse Vilfor, apropiindu-se de tânăr. N-am de gând să-ți poruncesc, înțelegi? Vreau să-ți dau sfaturi." Vorbiți și mă voi supune lor ca unor porunci." Am să te țin aici în Palatul Justiției până de seară. Poate că va veni altcineva să te interogatoriul. Spunei tot ce mi-ai spus și mie, dar nu sufla un cuvânt despre scrisoare. Vă făgăduiesc să fac întocmai, Domnule. Părea că Vilfor se roagă și că arestatul îl stânjenește pe judecător. Înțelegi Urmă judecătorul privind cenușa care mai păstra încă forma hârtiei și zbura deasupra flăcărilor. Acum scrisoarea e nimicită și numai noi doi știm că a existat vreodată. nu o să-ți mai poată fi pusă dinainte. Tăgăduiește dacă ți se va vorbi despre ea. Tăgăduiește cu îndrăzneală și vei fi salvat. Voi tăgădui, n-aveți nicio grijă. Bine... Bine," aprobă Vilfor, întinzând mâna spre cordonul soneriei. Apoi, oprindu-se în clipa când era gata să sune, întrebă, E singura scrisoare pe care ai avut-o?" Singura, jurăm." Dantes întinse brațul. Jur." Vilfor sună. Când intră comisarul, Vilfor se apropie de el și își șopti câteva cuvinte. Acesta răspunse printr-un semn de încuvințare Urmează-l pe domnul, îi spuse Vilfor lui Dantes Dantes se înclină, aruncă o ultimă privire plină de recunoștință spre Vilfor, apoi ieși De-abia se închisese însă ușa în urma lui, când Vilfor simți că își pierde puterile și se prăbușie aproape leșinat pe un scaun Doamne, șopti el o clipă mai târziu De ce depinde viața și norocul? Dacă procurorul regal s-ar fi găsit la Marsilia, dacă în locul meu ar fi fost chemat judecătorul de instrucție, aș fi fost pierdut. Și scrisoarea, scrisoarea asta afurisită m-ar fi prăbușit în prăpastie. Ah, tată, tată, până când ai să fii o piedică în calea fericirii mele și până când va trebui să mă lupt cu trecutul tău? Apoi... Un gând neașteptat păru să-i treacă prin minte și ilumina lumină chipul. Pe buzele încă încleștate îi se-i un zâmbet, privirea rătăcită îi se-a părând că se oprește asupra unui gând. Asta e!" șopti Wilfor. Da, scrisoarea care trebuia să mă piardă îmi va aduce poate noroc. Haide, Wilfor la lucru!" Și după ce se convinse că arestatul nu mai era în sala de așteptare, Substitutul procurorului regal ieși, pornind apoi repede spre casa logodnicei sale. Capitolul 8 Castelul Dif Trecând prin anticameră, comisarul chemă doi jandarmi care se așezară unul în dreapta și altul în stânga lui Dantes. Fu deschisă ușa ce lega apartamentul procurorului regal de la Palatul Justiției, și grupul înaintă va timp de-a lungul unuia din acele coridoare mari și posomorâte, care dau fior celor cele străbat, chiar dacă ei n-ar avea niciun motiv să se înfioare. După cum apartamentul lui Vilfor era legat cu Palatul Justiției, tot astfel, Palatul Justiției era legat de închisoare o clădire mohorâtă alăturată palatului, dinaintea căreia se înalță, Părând că o privește curioasă prin golurile ei căscate, clopotnița mănăstirii acul. După mai multe ocolișuri de-a lungul coridorului, Dantes văzut deschizându-se o poartă cu o ferăstruică de fier. Comisarul bătu în poartă de trei ori cu un ciocan de fier și Dantes simți loviturile ca și cum i-ar fi fost date în inimă. Poarta se deschise Jandarmii îl împinseră binișor înăuntru pe arestatul care mai șovăia încă. Dantes trecu pragul cumplit și poarta se închise cu zgomot în urma lui. Acum simțea că respiră un alt aer, greu și încărcat de miasme. Se afla în închisoare. Fu într-o încăpere destul de curată, deși zăbrălită și zăvorâtă. Din pricina asta, noua sa locuință nu îl înspăimântă. De altfel, cuvintele substitutului de procuror regal, rostite cu un glas care lui Dantes i se păruse prietenos, îi stăruiau încă în urechi ca o făgăduială dătătoare de nădești. Erau orele patru când Dantes fusese dus în închisoare. După cum am spus, toate acestea se petreceau la întâi martie. Curând se înoptă și prizonierul se pomeni învăluit de beznă. Atunci, pentru că nu mai putea vedea nimic, i se ascuția auzul. Tresărea la cel mai slab zgomot ce răzbătea până la el. Convins că vin să-i dea drumul, sărea în picioare și pornea spre ușă. Dar zgomotul se stingea curând în cine știe ce unghiere ale închisorii și Dantes recădea mâhnit pe scaunelul său. În sfârșit, pe la orele zece seara, în clipa când prizonierul începuse să-și piardă orice nădejde, auzi un nou zgomot care îi se păru de data aceasta că se îndreaptă spre camera lui. Și, într-adevăr, pe coridor răsunară pași. Apoi pașii se opriră în dreptul ușii, o cheie fură sucită în broască, zăvoarele scrâșniră și puternica pavăză de stejar, se dădu în lături, lăsând să pătrundă dintr-o dată în bezna odăii, lumina orbitoare a două făclii. La lumina făcliilor, Dantes văzut lucind spadele și flintele a patru jandarmi. El făcuse vreo doi pași spre ușă, dar văzând că numărul străjii sporise, rămase țintuit locului. Pe mine mă căutați?" întrebă Dantes. Da," răspunse unul dintre jandarmi. Din partea domnului substitut de procuror regal? Așa cred Bine, sunt gata să vă urmez Convingerea că erau trimiși de domnul de Vilfor Înlătură orice urmă de teamă din inima nefericitului tânăr De aceea păși liniștit, cu pas sigur Și se așeză de bunăvoie între jandarmi La poarta dinspre stradă aștepta o trăsură închisă Pe capră, lângă birjar, Stătea un temnicer E pentru mine trăsura?" Întrebă Dantes Pentru tine!" Îi răspunse un jandarm Hai, urcăte. te Dantes voi să spună ceva Dar ușa trăsurii se deschise Și cineva îl împinse înăuntru Cum nici nu putea și nici nu avea de gând Să se împotrivească Se pomeni într-o clipă Tocmai în fundul trăsurii Între doi jandarmi Ceilalți doi se așezară pe bancheta din față și greoiul vehicul porni cu un huruit sinistru. Prizonierul privi ferestrele trăsurii. Erau zăbrelite. Înțelese că schimbase doar închisoarea. Singura deosebire era că noua închisoare se mișca ducându-l spre o țintă necunoscută. Privind printre zăbrelele atât de înguste, încât abia dacă și-ar fi putut vărâ mâna, Dante se-și seama că străbăteau strada chezării și că se coborau spre ei prin străzile Saint-Laurent și Tarami. Curând, putut să vadă licărind printre gratiile de la ferestre și printre gratiile monumentului în preajma căruia se aflau luminile de la consigne. Tresura se opri. Temnicerul coborâl și se îndreptă spre corpul de gardă. De acolo ieșiră vreo 12 ostași care se aliniară. La lumina felinarelor de pe chei, Dantes văzu puștile lucind. Oare pentru mine o fi atâta oaste?" se întrebă el. Deși nu rostise niciun cuvânt, temnicerul îi dădu totuși răspunsul la întrebare deschizând ușa pe care o încuiase cu cheia. Între cele două șiruri de soldați, Dantes văzu un drum lăsat pentru el, de la trăsură la port. Mai întâi, coborâră cei doi jandarmi care stătuseră pe bancheta din față. Apoi fu coborât prizonierul. Jandarmii care îi stătuseră alături, îl urmară și ei. Întregul grup se îndreptă spre o luntre pe care un marinar de la vamă o ținea legată de chei cu un lanț. și îl priviră pe Dante, zbuimăciți și curioși totodată. Într-o clipă, tânărul fu așezat la pupa vasului și înconjurat de cei patru jandarmi. Temnicerul se așeză de partea cealaltă, la prova. O zguduitură puternică desprinse luntrea de țărm și patru lopătari vâsli răzdravă înspre pion. La strigătul unuia dintre marinari, lanțul care închide portul fu coborât și dantes, se pomeni în așa numitul friu, adică în afara portului. Prima mișcare a deținutului pomenindu-se în aer liber, fu o mișcare de bucurie. Aerul înseamnă într-o măsură libertate. El respiră cu nesața dierea vie care aduce pe aripilei toate miresmele necunoscute ale nopții și ale mării. Dar curând oftă. Trecea pe dinaintea rezervei în care fusese atât de fericit chiar în dimineața aceea cu o oră înaintea arestării. Și prin lumina ferestrelor deschise, răzbătea până la el zgomotul voios al unei petreceri. Dante și împreună mâinile, înălță ochii spre cer și se rugă. Luntrea înaintea mereu, trecuse dincolo de capul de mort și ajunsese în fața golfulețului Faro. Acum plutea pe lângă baterie. Pentru Dantes, manevra aceasta era de neînțeles. Încotro mă duceți?" întrebă el. Ai să afli îndată?" îi răspunse unul dintre jandarmi. Vă întreb, n-avem voie să-ți spunem nimic." Dantes era și el pe jumătate soldat. De aceea se gândi că n-are niciun rost să mai pună întrebări unor oameni cărora superiorii le-au poruncit să nu răspundă. Și tăcu. Dar cele mai ciudate gânduri începură să-i vină în minte Fiindcă nu puteau să meargă cine știe cât într-o asemenea luntre Și fiindcă în partea spre care se îndreptau Nu se afla nicio corabie ancorată Se gândi că îl duceau spre vreun punct mai îndepărtat al coastei Acolo aveau să-l lase spunându-i că e liber Nu era legat, nici nu încerca să rămăcar să-i pună cătușele Și asta îi se părea a fi un semn bun și apoi substitutul, care fusese mai mult decât bun cu el, nu-i făgăduise oare că, dacă nu va rostibles tematul al lui Noartie, n-avea de ce se teme? Oare nu distrusese Vilfor în fața lui scrisoarea periculoasă, singura probă care l-ar fi putut învinovăți? Și Dantes rămase în așteptare tăcut și gânditor încercând să străpungă bezna cu ochii marinarului prins în spațiul și în întunericul nopții. Insula Rateniu, pe care licărea un far, rămăsese spre dreapta. Tot înaintând, de-a lungul țărmului, Luntrea ajunsese în dreptul golfului catalanilor. Acolo privirea prizonierului căută să străpungă întunericul cu și mai multă putere. Mercedes trebuia să se găsească pe undeva, pe aproape, ba chiar i se năzărea clipă de clipă că vede-i vindu-se pe țărm silueta nedeslușită și ștearsă a unei femei. Cum de nu presimțea Mercedes că iubitul ei trece la numai trei sute de pași de O singură lumină licărea la catalani și, făcându-și socoteala, Dantes și dădu seama că ea lumina o daia logodnicei lui. Mercedes era singura care mai vegea în toată colonia Dacă ar fi strigat cu putere, ea ar fi putut auzi Dar se opri copleșit de rușine Ceau să spună bărbații care îl priveau dacă l-ar auzi strigând ca un scos din minți De aceea tăcu și privi țintă lumina lui căritoare În acest timp, luntrea înainte mereu Dar prizonierul nu se gândea la ea Gândurile lui se îndreptau spre Mercedes. O colină acoperi lumina. Dantes se întoarse și observă că luntrea pornise spre larg. Cât timp privise cufundat în gânduri, vâslele fuseseră înlocuite cu pânze și acum luntrea plutea împinsă de vânt. Cu toate că era silă să-i mai pună vreo întrebare jandarmului, Dantes se apropie de el și îi prinse mâna. Camarade, îi șopti el, te rog din suflet pe conștiința și pe haina ta o stășească, milă de mine și răspunde. Sunt capitanul Dantez francesc până în măduva oaselor, deși m-au acuzat de nu știu ce trădare. Unde mă duceți? Spunem și pe cinstea mea de marinar am să-mi fac datoria și am să mă supun sorții. Jandarmul își scărpină urechea și se uită spre camaradul său. Acesta ai făcut un semn de parcă ar fi vrut să-i zică. De acum tot una e, de ce nu i spune? Atunci jandarmul se întoarse spre Dantes. Tocmai tu, care ești marinar și marsiliez, mă întrebi încotro mergem? Da, fiindcă pe cinstea mea nu știu. Și nici nu bănuiești? Deloc. Nu se poate. Îți jur pe ce am mai sfânt, te rog, spunem? Și consemnul?" Consemnul nu te oprește să-mi spui ce am să aflu peste zece minute, peste o jumătate de ceas sau poate peste un ceas." Dar dacă îmi spui, înlături neliniștea care mi se pare că ține de veacuri întregi." Îți cer lucrul acesta ca unui prieten. Iată, nu vreau nici să mă răzvrătesc, nici să fug. De altfel, nici n-aș putea. Încotro mergem." Dacă ai avea ochii legați sau dacă n-ai fi ieșit niciodată din Marsilia, aș mai înțelege că nu poți să ghicești unde mergem. Îți spun că nu știu. Atunci uite-te în jurul tău. Dantes se ridică, își îndreptă privirea spre punctul către care părea că se îndreaptă luntrea și la vreo 200 de stângen mai încolo, văzuivindu-se stânca neagră și abruptă pe care se înălța, ca un morman de cremene mohoritul Castel dif Clădirea aceasta ciudată, temnița în jurul căreia domnea groaza cea mai adâncă, fortăreața care hrănea de 300 de ani Marsilia cu legendele ei înfiorătoare, se ivi pe neașteptate în fața ochilor lui Dantes, care nici nu se gândea măcar la ea, și îl înspăimântă așa cum îl înspăimântă pe O la moarte vederea eșafodului. Doamne, strigă el, castelul Dif, ce căutăm noi acolo? Jandarmul zâmbi. Nu cumva mă duceți acolo ca să mă întemnițați, urmă Dantes. Castelul Dif e o închisoare de stat hărăzită numai marilor vinovați politici. Eu n-am săvârșit nicio crimă. Or fi existând judecător sau altfel de magistrați la castelul Dif? După câte mi-nchipui n-ai să găsești acolo decât un guvernator, niște temniceri, o garnizoană și niște ziduri zdravene," răspunse jandarmul. Ia ascultă, băiete, nu mai face pe miratul. Al naibi să fiu dacă nu mi se pare că mi răsplătești bunăvoința bătându-ți joc de mine." Dantes strânse cu putere brațul jandarmului. Cu alte cuvinte spui că sunt dus la castelul Dif pentru a fi întemnițat? Pe semne că de asta. Oricum însă n-are niciun rost să mă strânge atât de tare. Și voi fi întemnițat fără nicio altă cercetare? Fără nicio altă formalitate? Formalitățile sunt îndeplinite. Cercetarea e făcută. Așadar, cu toată făgăduia la domnului de Vilfor. Habar n-am dacă domnul de Vilfor ți-a făgăduit ceva," răspunse jandarmul. Știu doar că mergem la castelul Dif." Hei, dar ce faci? Săriți, camarazi!" Repede ca fulgerul, Dantes voise să se arunce în mare, dar gestul său nu scăpă ochiului priceput al jandarmului. În clipa când era gata să sară din luntre, 4 mâini viguroase lânșfăcară Nefericitul se prăbuși În fundul luntrei Urlând de furie Așa, strigă jandarmul Punându-i un genunchi în piept Va să că așa știi să-ți ții Cuvântul de marinar Să mai ai încredere în oamenii Care par blânzi Acum, prietene, încearcă să faci Vreo mișcare, una singură Dacă vrei să te pomenești cu un plumb În cap Mi-am călcat primul consemn dar pe al doilea n-am să-l mai calc, te asigur!" Și-și flinta spre Dantes, care simți vârful țevii apăsându-i tâmpla. O clipă, tânărul se gândi să se zbată mai departe ca să pună capăt murind nenorocirii neașteptate ce se abătuse asupra lui și îl prinsese ca din senin în ghearele ei de uliu. Dar tocmai pentru că nenorocirea venise pe neașteptate, Dantes își spuse că ea nu putea dura mult. Apoi nu uitase nici făgăduia la domnului de Vilfor și, în sfârșit, i se păru dezgustător și josnic să piară în fundul unui vas, ucis de mâna unui jandarm. Se prăbuși deci pe fundul luntrei, urlând de mânie și frângându-și mâinile furios. Aproape în aceeași clipă o izbitură puternică zgudui luntrea. Unul dintre vâslași sări pe stânca de care se izbise prova, o funie se desfășură de pe un scripete făcându-l să scârție și Dantes înțelese că a ajuns să și că priponeau luntrea. Într-adevăr, pasnicii îl înșfăcară de mâini și de guler, îl siliră să se ridice, îl împinsera afară din luntre și îl târâră spre treptele care duceau în sus, spre poarta fortăreței, în timp ce temnicerul, înarmat cu o flintă în vârful cărei alucea o baionetă, îl împingea din urmă. De alt, minterdantes Dantes nu se mai împotrivi. Faptul că abia se mișca se datora mai mult amorțirii cel cuprinsese decât dorinței de a nu se supune. Era buimăcit și se clătina ca un om beat. Văzu din nou soldații înșiruiți pe păvârnișul înalt, simți treptele care îl sileau să-și ridice picioarele, își dădu seama că pătrunde printr-o poartă care se închide în urma lui, dar toate astea le văzu și le simți ca printr-o ceață fără să deosebească nimic limpede. Nu văzu nici măcar marea, acest uriaș chin al deținuților care îi privesc întinderea cu simțământul cumplit că e cu neputință să o străbată. În timpul unui popas de o clipă, el încercă să-și adune gândurile. Privi în preajmă. Se afla într-o curte pătrată încinsă de patru ziduri înalte. Se auzeau pași încet și ritmici ai santinelelor și de câte ori vreuna din santinele trecea pe dinaintea celor două sau trei fâșii de lumine care răzbăteau dinăuntrul castelului, luminând zidurile, se vedeau lucind țevile armelor. Grupul zăbovi acolo timp de vreo 10 minute. Încredințească că Dantez n-avea cum să mai fugă, jandarmii îi dăduseră drumul. Păreau că așteaptă ordine. Și ordinele veniră. Unde e arestatul? întrebă cineva. Aici? răspunseră jandarmii. Să vină după mine, am să-l duc unde îi e locul. Du-te, spuseră jandarmii, împingându-l pe Dantez. Arestatul își urmă călăuza până ce ajunseră într-o încăpere aproape subterană, ale cărei ziduri goale și mucede păreau îmbibate de lacrimi. Un soi de felinar pus pe un scăunel și a cărui feștilă nota grăsime urât-mirositoare, lumina pereții lucioși ai încăperii acesteia înfricoșătoare și arăta lui Dante schipul călăuzei sale, un temnicer subaltern, zdrențăros și cu un fățișare josnică. Noaptea asta ai să dorme aici, vorbi temnicerul. E târziu și domnul guvernator s-a culcat. Dar mâine când s-o trezi și-o afla ce trebuie în legătură cu tine, poate ai să-ți schimbi culcușul. Până atunci n-au un codru de pâine. Apa ai în urcior. Paie sunt colo în colț. Asta e tot ce-și poate dori un deținut. Noapte bună. Și, mai înainte ca Dantes să se fi gândit să deschide gura ca să-i răspundă, mai înainte de a fi observat unde e pusă pâinea, unde se găsea urciorul și în care colț zăceau paele ce aveau să-i servească drept pat, temnicerul felinarul și ușa, îi răpi pulpâirea firavă care îi arătase ca la lumina unui fulger pereții lucioși ai temniței. Dantes se pomeni singur în beznă și tăcere, la fel de mut și de mohorât ca bolțile a căror răceală de gheață o simțea coborându-se pe fruntea lui încinsă. Când primele raze ale soarelui aduseră o dură de lumină în văgăuna aceasta, temnicerul se reîntoarse cu porunca de a lăsa pe prizonier acolo unde se găsea. Dantes nu se clintise din loc. Părea că o mână de fier îl țintuise acolo, chiar în locul unde se oprise în ajun. Doar ochii lui adânci se învăluiseră rănaburul umed al lacrimilor. Stătea nemișcat și privea în pământ. Așa își petrecuse întreaga noapte, stând în picioare și nedormind nicio clipă măcar. Temnicerul se apropie, se învârti în preajma lui, dar Dante spăru că nu-l vede. Când îl bătu pe umăr, Dantes tresări și îi clătină din cap. N-ai dormit deloc?" îl întrebă temnicerul. Nu știu," răspunse Dantes. Nu ți-e foame?" Nu știu." Poate vrei ceva?" Aș vrea să-l văd pe guvernator." Temnicerul dădu din umeri și plecă. Dantes privi în urma lui, întinse brațele spre ușa întredeschisă dar ea se închise din nou. Atunci un geamăt adânc îi sfâșie pieptul. Lacrimile care îi umpleau inima izbucniră ca două izvoare. Nefericitul se trânti cu fruntea la pământ și se rugă îndelung, depănându-și în minte întreaga viață și întrebându-se ce crimă a putut făptui el, atât de tânăr încă, în scurta lui existență ca să merite o pedapsă atât de groasnică. Astfel se scurse întreaga zi. Deținutul abia dacă gustă câteva fărâme de pâine, abia dacă sorbi câțiva strop de apă. Uneori se ghemuia la pământ adâncit în gânduri, alteori dădea ocol temniței ca o fiară închisă într-o cușcă de fier. Un gând mai ales îl scotea din minți. În timpul cât fusese adus aici și când, din pricină că nu știa încotro se îndreaptă, a rămas atât de liniștit și de netulburat, ar fi putut de zece ori să se arunce în apă și, odată acolo, datorită priceperii lui la anot, datorită obișnuinței care îl făcuse unul dintre cei mai îndemânatici cufundători din Marsilia, ar fi putut să dispară sub valuri, ar fi scăpat de pasnici, ar fi ajuns la țărm, ar fi fugit, s-ar fi putut ascunde în vreun golfuleț pustiu, unde se aștepte vreo corabie genoveză sau catalană, să ajungă în Italia sau în Spania și de acolo să o cheme la el pe Mercedes. Despre cum avea să-și ducă traiul n-avea nicio grijă. Marinarii pricepuți sunt rari, pretutindeni. Vorbea italienește ca un toscan, cunoștea spaniola ca un copil din vechea castilie. Ar fi trăit liber și fericit cu Mercedes și cu tatăl său, pe care l-ar fi chemat de asemenea. Și când Colo e deținut, închis în castelul Dif, neștiind ce se va alege de bătrân, ce se va întâmpla cu Mercedes, și toate acestea din pricina că se încrezuse în cuvântul lui Vilfor, simțea că nebunește de mânie, de aceea se zvârcolea furios pe paele proaspete aduse de temnicer. A doua zi, la aceeași oră, temnicerul veni din nou. Ei," îl întrebă el, azi ai mai multă minte la cap decât ieri?" Dantes nu-i răspunse. Haide," îl îndemnă temnicerul, Făți un pic de curaj. Nu dorești vreun lucru pe care mi-ar fi cu putințe să-ți-l aduc? Hai spunem. Vreau să vorbesc cu guvernatorul." Cum se ne căji Ți-am spus odată că nu se poate." De ce nu se poate?" Păi, după regulamentul închisorii, celor întemnițați nu le-i îngăduit să ceară asemenea lucruri. Dar ce le este oare îngăduit aici? O mâncare mai cum se cade, contraplată, o plimbare și câteodată cărți. N-am nevoie de cărți, n-am niciun chef să mă plimb și hrana mi se pare bună. Așa că nu vreau decât un singur lucru, să-l văd pe guvernator. Dacă o să mă tot bați la cap, repetându-mi mereu asta, n-am să-ți mai aduc mâncare. Nu-i nimic, răspunse Dante's. Dacă nu-mi aduci mâncare, am să mor de foame și atâta tot. Felul în care Dante's rostise cuvintele acestea îi dovediră temnicerului că deținutul ar fi fericit să moară. De aceea, pentru că la urma urmei orice deținut înseamnă un câștig zilnic de aproape 50 de centime pentru temnicerul său, el își dădu seama de pierderea pe care i-ar aduce o moarte lui Dantes și îi spuse îmblânzindu-și glasul. Ia, ascultă, îți spun că nu se poate ce-mi tu. Mută-ți gândul, fiindcă nu s-a pomenit ca guvernatorul să vină la cererea unui deținut în temnița acestuia." Mai bine fii cu cap. O să ți se dea voie să te plimbi și s-ar putea întâmpla ca într-o bună zi, când ești la plimbare, să treacă guvernatorul. N-ai decât să-i vorbești atunci și îl privește pe el dacă o să vrea să-ți răspundă." Și cam cât ar trebui să aștept până ce s-o prilejul ăsta?" întrebă Dantes. Naiba știe o lună, trei luni, șase luni, poate un an." E prea mult. Vreau să-l văd chiar acum." Ascultă-mă ce-ți spun. Nu te lăsa dus de o singură dorință pe care e cu neputință să o îndeplinești. Altfel, în două săptămâni îți pierzi mințile." Așa crezi?" întrebă Dantes. Sunt sigur. Nebunia începe totdeauna așa. S-a mai întâmplat chiar aici. Abatele care locuia în odaia asta înaintea ta... Și-a scrântit mințile făgăduindu-i într-una guvernatorului un milion dacă îi dă drumul. Și de câtă vreme a părăsit încăperea asta? Păi, să tot fie doi ani. Ii s-a dat drumul? Nu, a fost băgat la carceră. Ascultă, spuse Dantes, eu nu sunt nici abate și nici nebun. Poate că am să-mi pierd mințile, dar din nenorocire... În clipa de față le mai am încă întregi. Vreau să-ți fac altă propunere. Care? N-am să-ți făgăduiesc un milion pentru că n-aș putea să-ți-l dau. Dar am să-ți dau 500 de franci dacă vrei să duci o scrisoare unei fete pe care o cheamă Mercedes. Când mergi la Marsilia, n-ai de făcut altceva decât să cobori până la catalani. Nici nu-i nevoie să duci o scrisoare. Două rânduri numai. Dacă am să duc două rânduri astea și dacă am să fiu descoperit, îmi pierd slujba care face o mie de franci pe an, fără să mai pun la socoteală hrana și ce mai iese pe deasupra. Îți dai seama ce dobitoc aș fi să risc o mie de franci ca să câștig 500. sute? Atunci ascultă și bagă-ți bine în cap, spuse Dante's. Dacă nu vrei să-i duci lui Mercedes două rânduri din partea mea sau măcar să o înștiințezi că sunt aici, într-o bună zi am să te aștept ascuns după ușă și când ai să intri am să-ți sfărâm asta cu scăunelul ăsta." Aha, mă ameninți!" strigă temnicerul, dându-se înapoi și pregătindu-se de apărare. Nici vorbă că te-ai smintit. Așa a început și abatele. Peste trei zile o să fii nebun delegat ca și el." Noroc că mai sunt și carcere în castelul Dif. Dante s-a și-l învârtit deasupra capului. Lasă, lasă! Căută să-l liniștească temnicerul. Dacă ții cu tot din adinsul, o să-l anunțăm pe guvernator. Așa mai merge, spuse Dante, punând scăunelul jos și așezându-se pe el cu fruntea plecată și cu privirea rătăcită, ca și cum și-ar fi pierdut într-adevăr mințile. Temnicerul ieși, dar se reîntoarse peste o clipă, împreună cu un caporal și patru soldați. Din ordinul guvernatorului, glăsui el, coborâți deținutul la etajul de dedesubt. Adică la carceră? întrebă caporalul. La carceră. Nebunii trebuiesc puși la un loc cu ceilalți nebuni. Cei patru soldați îl înșfăcară pe Dantes, care nu mai avea pic de vlagă, și-i urmă fără să se împotrivească. Îl făcură să coboare 15 trepte și deschiseră ușa unei carcere în care el intră în găimând. Are dreptate. Nebunii trebuie să stea la un loc cu nebunii. Ușa se închise și Dantes spăși cu brațele întinse până ce simți peretele. Atunci se așeză într-un ungher și rămase acolo neclintit, în timp ce ochii lui, deprinzându-se încet-încet cu întunericul, începură să deosebească lucrurile din preajmă. Temnicerul avea dreptate. Puțin mai lipsea doar ca Dantes să nu-și piardă mințile. Capitolul 9 Seara Logodnei după cum am spus, Vilfort pornise înapoi prin piața Grand Cur și reintrând în locuința doamnei de Saint-Méran, regăsise oaspeții pe care îi lăsase la masă, stând în salon și bându-și cafelele. René, ca și toți ceilalți, îl aștepta nerăbdătoare. De aceea îl primiră toți cu strigăte, iar unul exclamă, Ei, tăietorule de capete, stâlp al statului, brutus regalist! Ea spune, ce s-a întâmplat? Ne amenință oare un nou regim al teroarei? Nu cumva că unul din Corsica și-a părăsit peștera, întrebă un al treilea. Doamnă marchiză, spuse Vilfor, apropiindu-se de mama logodnicei sale, vă rog să mă iertați că sunt nevoit să vă părăsesc astfel. Aș putea, domnule marchiz, să am cinstea de a vă spune două cuvinte între patru ochi? Așadar, s-a întâmplat ceva cu adevărat grav? Întrebă marchiza văzând umbra mohorâtă care întuneca fruntea lui Vilfort S-a întâmplat ceva atât de grav încât mă văd silit să vă părăsesc pentru câteva zile Și faptul acesta cred că vă arată îndeajuns cât de grave sunt lucrurile? Continuă el întorcându-se spre René Cum pleci? Strigă René neputând zascundă cât o mișcase vestea aceasta neașteptată din păcate da, răspunse Vilfor, sunt nevoit să plec. Unde te duci? întrebă marchiza. E un secret al justiției și nu v-aș putea spune, doamnă. Totuși, dacă cineva dintre dumneavoastră are de trimis vreo scrisoare la Paris, unul dintre prietenii mei care pleacă astă seară într-acolo o va duce cu plăcere. Oaspeții se priviră între ei. Parcă spuneai că vrei să-mi vorbești. – Aminti marchizul. – Da, să trecem în cabinetul dumneavoastră, dacă doriți. Marchizul îl lua de braț pe Wilfor și ieșirea împreună. – Ei, ce s-a întâmplat? – Vorbește. – Îl îndemna el odată ajuns în cabinet. – S-au întâmplat niște lucruri pe care le socotesc cum nu se poate mai grave și care îmi cer să plec imediat la Paris. – Și acum, marchize, iartă-mă că te întreb de-a dreptul. Ai cumva arente de stat? – Întreaga mea avere, vreo șase sau 700 de mii de franci, e formată din rente. Atunci vindele, marchize, vindele sau ești ruinat. Dar cum vrei să le vând de aici? Ai un agent de schimb, nu-i așa? Sigur. Dă-mi o scrisoare pentru el și să vândă fără să piardă un minut, fără să piardă o clipă. Și așa mă tem să n-ajung prea târziu. Drace, atunci să nu ne pierdem timpul. Și, așezându-se la masă, îi scrise agentului său de schimb, poruncindu-i să vândă cu orice preț. Acum când am scrisoarea asta, spuse Vilfor, împăturind-o cu grijă, îmi mai trebuie încă una. Către cine? Către rege. Către rege? Da, dar nu îndrăznesc să-i scriu așa din senin regelui. De asta nici nu-ți cer dumitale să-i scrii ci te însărcinez să-i o cer domnului de Salvio. Trebuie să-mi dea o scrisoare cu ajutorul căreia să pot pătrunde până la maestatea sa, fără să fiu silit să îndeplinesc toate formalitățile pentru audiență, care mi-ar răpi un timp prețios. Dar nu l-ai pe ministrul justiției care poate intra când vrea la tuilării? N-ai putea cu ajutorul lui să ajungi oricând la rege? Sigur că l-am. Dar de ce aș și cu altul meritul știrii pe care o duc? Înțelegi? Ministrul justiției m-ar pune fără doar și poate în umbră și mi-ar răpi toată răsplata. Nu-ți spun decât un lucru, marchize. Cariera mea e asigurată dacă ajung primul la tuilerii, pentru că îi voi face regelui un serviciu pe care nu-i va fi îngăduit să-l În cazul acesta, fă bagajele, dragul meu. Îl chem pe Salvio. Și cer să-ți facă scrisoarea care să-ți înlesnească intrarea la rege. Bine, bine, dar grăbește-te! Într-un sfert de ceas trebuie să fiu la drum. Oprește-ți străsura dinaintea porții. Chiar așa am să fac. Mă vei scuza față de marchiză, nu-i așa? Și față de domnișoara de Senmeran pe care cu adâncă părere de rău sunt nevoit să o părăsesc într-o asemenea zi. Ai să le găsești pe amândouă aici și îți vei putea lua rămas bun de la ele. Îți mulțumesc de o sută de ori. Nu uita scrisoarea. Marchizul sună. Un lachio veni îndată. Spune-i lui de Salvio că l-aștept. Și acum du-te, îl îndemne el pe Vilfor. Foarte bine. În câteva clipe sunt înapoi. Și Vilfor ieși alergând dar la ușă se gândi că un substitut de procuror regal care ar fi văzut mergând grăbit ar putea tulbura liniștea unui oraș. De aceea își reluă înfățișarea obișnuită și pe deplin măreață. La ușa casei sale zări ceva asemănător unei fantome albe, așteptându-l neclintită. Era frumoasa catalană care, neavând știri despre Edmond, Fugise de cu seară din faro și venise să afle ea însăși cauza arestării iubitului ei Când Wilfer se apropie, Mercedes se desprinse de lângă zid și venise a țină calea Dantes îi vorbise substitutului despre logodnica sa Și Mercedes n-a nevoie să-și spună numele pentru ca acesta să o recunoască Frumusețea și demnitatea fetei îl miră. Și când ea îl întrebă ce s-a întâmplat cu logodnicul ei, lui Vilfor îi se păru că el e acuzatul, iar Mercedes e judecătorul. Omul despre care vorbești, o repezi Vilfor, a săvârșit o mare nelegiuire și nu pot face nimic pentru el. Mercedes oftă și, cum Vilfor încerca să plece, i se puse din nou în cale. Cel puțin spuneți-mi unde este, ceruia. Se pot întreba dacă e mort sau viu. Nu știu, de la mine a fost dus mai departe, răspunse Vilfor. Și, stânjenit de privirea curată și de înfățișarea ei rugătoare, o împinse în lătur și intră în casă, trântind ușa cu putere ca și cum ar fi vrut să lase afară durerea ce i se aducea. Dar durerea nu se lasă astfel alungată. Asemenea săgeții ucigătoare despre care vorbește Virgil Rănitul o duce cu el Vilfor intră în cuie ușa Dar ajuns în salon simți cum îl părăsesc puterile Suspinând adânc, el se prăbuși într-un fotoliu Atunci, în fundul inimii sale bolnave Încolți germenul unui ulcer nimicitor Omul pe care îl jertfea de dragul ambiției Nevinovatul care trebuia să plătească vina tatălui său, îi se ivi palid și amenințător, ținându-și de mână logodnica la fel de palidă. Și cu el odată veni remușcările, nu cele care îi fac pe bolnav să zvâgnească urlând, ca oamenii cuprinși de furii despre care pomenește literatura antichității, ci dangătul în înăbușit și dureros care uneori răsună în inimă și o rănește cu amintirea vreunei fapte din trecut, ale cărei dureri sfâșietoare sapă un rău ce se adâncește până la moarte. O clipă, inima lui Vilfor și -o iar, și până atunci ceruse pedepsa cu moartea pentru arestați, o făcuse fără altă emoție în afara aceleia pe care o dă lupta judecătorului cu acuzatul, iar arestații aceștia, uciși datorită darului său de a vorbi, care îi câștigase pe judecător sau pe jurați, nu îi lăsaseră nicio umbră pe frunte, fiindcă erau vinovați sau cel puțin Vilfor credea că sunt vinovați. De data aceasta însă era altceva. Pedepsa întemnițării pe viață o dăduse unui nevinovat, unui nevinovat care era pe calea de a fi fericit și căruia el îi distrugea nu numai libertatea, dar și fericirea. De data aceasta nu se mai simțea judecător ci călău. Gândindu-se la el, Vilfor simțea dangătul înăbușit care îi fusese necunoscut până atunci, răsunându-i în fundul inimii și năpădindu-i pieptul cu temeri nedeslușite. O astfel de suferință instinctivă și puternică îl înștiințează pe rănit și îl face să-i tremure degetele când și le apropie de rana deschisă și sângerândă. Ea ține mereu până ce rana se închide. Dar rana lui Vilfor era dintre acelea ce nu se închid niciodată, sau nu se închid decât pentru a se redeschide apoi din nou, mai sângeroase și mai dureroase decât la început. Dacă în clipa aceea ar fi auzit glasul blând al lui René cerându-i îndurare, dacă frumoasa Mercedes ar fi intrat și ar fi spus, În numele cerului care ne vede și ne judecă, redăm logodnicul." Atunci, fruntea aceasta pe jumătate plecată din pricina grijilor, s-ar fi încovoiat cu totul. Atunci, mâinile lui înghețate ar fi semnat, orice s-ar fi întâmplat după asta, ordinul de eliberare a lui Dantes. Dar niciun glas nu tulbură tăcerea, iar ușa nu se deschise decât pentru a lăsa să intre valetul care veni să-l anunțe că au fost înhămați ei la trăsura de călătorie.